Rugăciunele prea curate în acea sală În lăsimților, săviților și-ntut-o laudaților apostoli Foale Sfântului Glicer e marturisitorul Sfântului Grigor e dialogul Teofan marturisitorul Și-ajud împreună cu dâns și-a încără la pămâne Era să vârșim Alăcelui într-un simț, Fărintele lui Noșu Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadoc, iară simțul dreptul Dumnezeu și Fărintele Achim și Ana Și pentru ale tuturor simților ne mântuiască, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oameni viitori. să-L imiște-le prea noi. Amin. Și de multe ori l-a aruncat în foc și în apă ca să-L piează pe el, spune Sfânta Evanghelie de astăzi. Mare durere, mare zbucium în sufletul acelui om a cărui copil era atâta de chinuit. Iubiți credincioși, cum spune o vorbă tare înțeleaptă, că acelați este prieten care îți oprește lacrima, nu cel ce o șterge. Îl vedem pe Mântuitorul în multe ipostaze în lucrul mâinilor Lui, a Dumnezeirii Lui, vis-a-vis de neputința S-a arătat și în cuvânt și în fată, în o spașii lui pământăști, că este prietenul cu adevărat al omului, este cel ce oprea prima durere. Nimeni nu putea să aducă pace în acest suflet atât de zbuciumat, atât de sfârșiat de durere, când își vedea copilul, Scutuit, aruncat în foc sau în apă, în mare pericol de a muri. Dragi credincioși, îl vedem pe diavol cât de travestit ar fi el chiar și în îngeri de lumină, de-a lungul istoriei, în ferocitatea lui. În lucrul lui nu caută altceva decât să-l spurce pe om vis-a-vis -vis de curăția lui Dumnezeu, să-l tușmănească pe om cu Dumnezeu. Și acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă îl izvește pe om în cumpliția păcatelor și să-l tăvălească în acea mocină. Din om nu are nevoie de absolut nimic. decât de minte. Și având în vedere că sub minte, sub judecată, stă tot lucrativul omului, lăs este de înțeles că el trebuie să ajungă la această redută. Apoi omul devine pur și simplu un robot, o legumă în fața satanei. Cei care au lansat de -a lungul veacurilor, mileniilor, Fel de fel de ideologii aici au umblat la om. Să-l deposedeze în primul rând Dumnezeu și momentul acela era o în înterivă, posibilă de orice primeștie. El știe începătorul acestei răutăți în ce stă puterea omului. Atâta timp cât omul conștientizează păcatul și se întoarce la Dumnezeu, dar nu înainte de a opri calea păcatului, atunci devine într-adevăr un puternic, devine un David care îl omoare pe goliat, goliatul fiind diavolul. Îl vedem pe acest diavol care îl chine pe copii și când e întrebat tatăl de când pătimește copilul tău, spune că din copilărie. Domnul Hristos înainte de a face această minune și de a aduce atâta lumină și pace în sufletul omului și a copilului lui, a fost în muntele Tavorului și acolo s-a schimbat la față. Aici, la rădăcina muntelui, a lăsat pe nou ucenici doar cu trei ducându-se în munte, cu Petru, cu Ioan și cu Iacob. Acolo au văzut slava Dumnezeirii lui Iisus Hristos, lumina mai strălucitoare ca soare. Apostolii au căzut ca niște morți când a coborât Domnul din... Munte și-a arătat această slavă a Dumnezeirii și totodată omului care se mântuiește, i-a găsit pe ucenicii nici împrejmuiți de popor nu. și totodată veșnicii, nelipsiții, cârtitori, cărturarii, farisei și saducheii. Ori unde era mântuitorul, erau șacești securiști. practic erau ca niște diavoli. Nu slădeau pe Domnul nicăieri, nici o clivă. Și erau travestiți în muține. Pozau și foarte cu cer, cum de obicei se și face. Și dintotdeauna s-au făcut aceste lucruri la mintea acelor pervertiți, acelor, acelor perversi, aș putea să spun. Iubiți credincioși, acolo avea loc o gălceabă cumva, că a apărut omul cu acest copil și s-a dus în desnădejdea sufletului lui la apostol ca să-l vindece. Apostolii n -au putut. A venit Mântuitorul după proaspăta minune de schimbare la față Și are loc acea discuție cu Tatăl-Copil. Oare era lipsit Mântuitorul de această cunoștință de copil de vreme ce era Dumnezeu? Nu știa Mântuitorul de când pătimește copilul, dar anume vrea să scoată în evidență suferința acestui om a copilului lui. Din copilărie, Suferea atâta de cumplit. A slobozit Dumnezeu acest diavol a supratat al copilului, că probabil de data aceasta nu se mai întâmpla la copil această boală datorită păcatelor. Și ca să se prosăvească Dumnezeu și totodată să arate în fața întregii omeniri, în ce extreme poate să ajungă lucrarea diavolului. Totodată fac o mică paranteză și vă avertizez cei care, în diferite ipostaze ale vieții, vă duceți și vă confesați la fel de fel de pop nebun și vă deschide cartea sau vă bâiguie niște rugăciuni cine știe cum sau mai ales la frășitoare. Acești oameni care lucrează numai cu satan. Răjitorii, ei sunt lucrătorii lor și ți apozează pozează un șarmi, o căldură, o speranță. Așa face diavolul întotdeauna, până te cumpără. Iar în momentul când ai intrat în acel năvod, nu mai poți ieși. Ți-a furat mintea și deja te posebe și face ce vrea din tine. Îl vedem pe Mântuitorul cum arată omenirii și mai ales a celor a contemporani, lucrarea satanei. Atunci a zisbea satana pe copii, l-a făcut tot numai spune de atâta dureri și l-a lăsat atâta vii. Spun atât de întărit acest lucru că am avut ocazia de-a vieții duhovnicești de acest caz. croaznică este lupta. Într-adevăr, după ce pleacă satana din om, rămâne neom acela, rămâne efectiv ca o legumă. Numai el știe ce dureri cumprite are în lăuntricul acelui pătimit. De-a lungul timpului îl vedem pe diavol câtă. Lăsat condeiul istoriei. Spune aici în această pildă că l- aruncă în foc și în apă și îl zdrobea. Într-o înțelegere mai înaltă focul este de fapt focul acesta lăuntric al omului care e căzut într-o patimă. Iar apa este în păinjănișul lumii în care îl aruncă pe om și totodată diavol surd și mut, adică cel care cade ori în focul patimilor, care e ca un cuptor al Babilonului, ori în țesătură aceasta mârșa valumii, a grijilor lumii, este surd, din cauză că nu mai poate asculta vreodată cuvântul înțelept al Dumnezeirii. Trenul vieții lui tot în viteză. Nu poate să se oprească o clipă. Nici măcar pentru cele ale lui, să mănânce sau să doarmă liniștit. Și totodată este mut că dacă... e surd și nu poate acumula niște cunoștință, implicit e mut, că nu poate să-ți spună vreodată vreun cuvânt de învățătură. Tu ca mamă sau tată, trăind într-o viață promiscuie, ținând țigara în gură sau vopsită, mascată, vei putea să-i spui fiicei tale Fata, mamă sau tata, nu fără aceste lucruri, n-are nicio credibilitate cuvântul tău. El nu a vrut altceva decât să își de oameni. Dacă doar într-o boală a omului s-arată atâta de furtunos, atât de urăutăcios, gândiți-vă cum... Îi posedă diavolul pe cei care îi slujesc desăvârșitul lui, male ales satanishi. Știți că acum în lume, în vogă, este drogul. Țara noastră care era atât de liniștită, dar nu spun după timpurile vechi. Că aș putea să spun că era un ordi diavol. Că acum este altul, frate său. Nu a venit Înger. Și vă voi dovedi. Acum vă vedeți copiii frăților vase furați din frumusețea în care i a crescut. Este suficient să muște din această moneală a drogului. Deja iată-i cum ajung niște clasă. Ce se întâmplă în stilatul Occident și în stilata și înțelata americă e cu cutremurător. de vorbesc. Fără numai că este o lucrare a diavolului. Ce credeți că aceste lucruri sunt doar defurate? Totul e premeditat făcut. Se știe până în înaltul scaunului țării și sunt făcute aceste lucruri că nu-i interesează pe cei mari de om. Îmi spunea un părinte în dimineața aceasta că la radio a ascultat, dar probabil că știți mai bine decât noi, din 90 numai în România sunt peste 8 milioane de avorturi. Sunt crime. Oare acele suflete care sunt mutilate, sunt omorâte înainte de vreme, nu strigă către cer grătatea? Fără numai că zace pe pământ mocir la fără la legilor. Și acesta întotdeauna aduc mult zbuciu, nu imediat, ci până când se coace păcatul în om. Iată o lucrare a satanului. Dacă stăm și ne gândim pe firul lucrurilor mergând, de unde sunt aceste avorturi? Dezlănțuirea în fogă a trupurilor și prilejurile de desfrânare. Montenismul, snobismul, Omul face aceste lucruri fără să-și dea seama că de fapt se spurcă în el însuși, își declasează identitatea lui și totodată devine criminal. Mi-aduc aminte de o femeie care a făcut peste 30 de avorturi. N-a ucis-o Dumnezeu, a lăsat-o să-și vină fire. Am îmbătrânit, dar deja se scântă ce de copil și vedea mai cra. Nu era paranoică, era un om înțelept, dar și-a judecat crimele care l a făcut, că apoi pocăința care a făcut -o până la sfârșitul vieții era mătorină. Îl vedem pe satana la lucru, de-a lungul istoriei. Dacă ne ducem la Sfântul Ciprian, când îi pe împreună cu Iustina, el era cel mai mare vrăjitor. Efectiv vorbea cu diavolii și trimita la lucruri. Să nu credeți că sunt fabulații. Acuma. Sunt cercuri obscure în care într-adevăr se lucrează direct cu satana. Fecioara Iustina era o fată cu minte, era o creștină impecabilă, dar a slobozit Dumnezeu prin Chiprian să vină un diavol în trupul ei. Și așa s-a prins de poftă. Așa s-a aprins acest sculptor al Babilonului în ea, dar pe măsura iuțimii focului era și intensitatea rugăciunii. Și așa l-a potorit și l-a aluncat pe diavol. Când a venit diavolul umilit la Sfântul Chiprian și i-a spus că n-am putut să-i fac nimic acesteia. Și a dovedit nulitatea. Și acela a fost punctul de început de întoarcerea Lui către Dumnezeu, văzând deșertăciunea satanei. Iubiți credința. de ce ne învață Mântuitorul și Sfinții Părinți să ne păzim mintea? Cea mai bună carte de învățătură aș putea să spun și Universitate este Regnul Animal. Dacă stai și te gândești tu, fiind ființa rațională, supremul ființei, nobila ființa lui Dumnezeu, chip și asemănare fiind, de nu fac ce fac oamenii. Au rânduiala atât de perfectă, pe când oamenii, având rațiune, se răstoarnă în cea mai grea groptă mocilă. fără numai că omul, pierzând cârma, se duce de multă. Și în toate structurile sociale, să nu credeți că dacă știe, nu știu câte limbi, cât de poliglotie, sau cât de geni o fi, sau cât de puternic o fi el când împărat, diavolul din contra, el hotar nu are, Orice gardă ai aveat, ți-a venit la minta ta și deja face din tine o marionetă. Ați observat, frățile vase cât un om care intră în năvotul peției ei. Acela iarăși este un foc al patimii. E cumplit această boală care de-a lungul timpului se face, se sedimentează în om. dar cu știința lui, mulți dintre frățile să vă confruntați în casele frăților voastre cu acest viciu care la rândul său și acesta este deliberat făcut. De către cei mari, bineînțeles. Odată intrat în această culpă, atunci când ajunge La niște nivele nalte de beție, nu mai ai cei face. faci. De iar spune toată lumea, ai grijă cu un pahar dacă îl mai bei, vei muri. Nu ține cont. Și când a venit satana cu pofta, de gata. Chiar a fost unul de atâta băutură a făcut cancer în gât. A fost operat și a pus un tren în stomac, doctorul. Și doa în gură un pic de mâncare să-i probabil probabil, secrețiile din stomac. Nu, nu mă pricep, dar până ies. Când a venit pofta de băutură, pe acolo, pe acel furtun și-a turnat și-a murit. Este sinucis. Tu, tu, nu l Vă dau exemplele, nu mai de desfrânare, de știe că se duce la moarte, dar acolo se duce, se desfâneze. Prin aceste umile exemple vreau ca să aduc în prezența acest foc de care vorbește Evanghelistul de astăzi. Și în varianta cealaltă, uitați-vă oamenilor, ce câmp întins li s-au în... Pregătit păi în jănișul grijilor lumii, principalul este să-i furi mintea omului ca el să nu mai gândească spre cele înalte. Dacă ne ducem la Sfântul Haralambie, care a plăit pe la 200 după Hristos, era împăratul Sevirii, idolatului. Atâta ură avea diavolul asupra Sfântului Aralambie. 113 ani de viață curată ca lacrima, și acum era episcop. Își păstorea cu grijă multă oile cuvântătoare încredințate de Hristos. Nu l-a putut dobori satana. În cele din urmă s-a dus... <coughs> Diavolul închip de om la sedir și plângeam, dar îmbrăcat ca un împărat și a spus că eu sunt din neamul sciților. Și am venit la tine, împărate, să spun că în locurile mele pe acolo este un brestemat de om care mare tulburare mi-a făcut. El spunea cumva drept diavolul. dar l-a îmvoltit pe seviri să-l facă cu mai mare asupra Sfântului Aralambie. Iată până la ce cote poate să ajungă satana în micul lui. Bineînțeles că în cele din urmă a crezut împăratul și l-a omorât. Dar nu asta a fost fapta care motivația pentru care l-a omorât, ci că era creștin și le lepădase idolatria. Iubiți credincioși, această pildă de astăzi, cu acest copil, eu cred că ar trebui să ne așeze pe fiecare din noi într-o înțelepciune, că suntem pasibili de o boală din aceasta oricum. Că nu s-a întâmplat imediat după ce am greșit. Asta nu înseamnă că să mai greșești, ci profiți de bunătatea celui ce te-a zidit și te-a îngrăduit. Să nu face ce acest lucru. Sfat vă dau și îmi dau totodată. Chiar dacă s-a întâmplat ceva, nu cădea în disperare din cauză că satan aici vrea să te aducă. Vreau să vă dau o mică pildă ca să vedeți la ce cote lucrează cu omul. A fost un călugăr în antichitate împotopit grozav cu viața lui Sfântă. Avea un mare dar de la Dumnezeu, fiind de ca oameni, scotea diavolii, dar nu i-a convenit satanei acest lucru. În cele din urmă i-au trimis cei din satul vecin de lângă peștera unde era o târfă. Atât de mult s-a cu focul acesta în patimii, că aceea pe așa ceva s-a dus. Și a băgat mâna în foc. Ca tăria focului material să doboare tăria focului trupesc. Și a reușit. În cele din urmă s-a încreștinat și ea că darul lui Dumnezeu și suferința acelui om i-a descoperit ochii minții. Ce să-i spui unea de astăzi care umple cluburile, rockeri, drogați, tuturii, acești snori? ce că-s făcute de pop, de oameni, preștiu. Dar prea puțin pasă ce gândesc. Vreau să spun lucrurile adevărate. În cele din urmă satana nu s-a lăsat. De așa natură l-a adus pe acela încât că i-a strecurat în mintea lui un iz de mântrie. Și l-a acceptat acest, această gândire. a un pic, mâine un pic și l-a găsit descoperit. Că i-a venit iarăși o fică a unui boier, Întrăcită. A vindecat-o, dar boielul a zis că să mai rămână la el acolo vreo două-trei zile, că era frică nu cumva să se îndrăcească din nou. A dat satana foc peste el și iarăși a căzut și mai mult decât atât a pe aceea. Artizanul nu de autorul moral decât diavolul. Iar celălalt executor. de-acuma îl mâna unde voia el. Îi venea cu gânduri de desnădește și îi spunea așa în minte, cum mai îndrăznești tu să te mai rogi Dumnezeului tău de vreme ce ai făcut atâtea lucruri? Tu crezi că te mai primește Dumnezeu? Și totuși cel ce ne-a zidit și nu vrea moartea păcătosului, că pentru păcătos a murit, i-a croit într-adevăr mântuirea frumoasă. S-a închis într-o peșteră, atât a putut să plângă și semnul că l-a iertat Dumnezeu, că a fost rugat de episcopul locului să se roage lui Dumnezeu să dea ploaie că mureau oamenii și animalele de foame. Și într-adevăr, a făcut Dumnezeu acea minune prin acel om, acum a ajuns ca un vreasc uscat de atâta post și rugăciune și regret totodată. Nimic nu este mai scump pe lume și mai arzătoare decât lacrima căinței. Aduceți-vă aminte de acel tâlhar din istoria Imperiului Bizantin care în cele din urmă fiindcă n-a putut fi prins a venit el singur împăratul i-a trimis o depeșă spunându-i edict imperial îți dacă te vei preda eu te voi ierta a crezut în cuvântul împăratului și a venit s-a predat nu l-a omorit. Nu l-a dat legilor politice, dar atât a putut să-și vină în plânsul lui de căință, încât că în câteva zile a murit. Când a venit îngerul ca să îia ia sufletul, s-a cu diavolul, spunând satana, este al nostru din cauză că nouă ne-a slujit, venea să-și ia partea. Iar Îngerul a spus că nu, este al nostru. Să vedem ce fapte bună are și când a luat un prosop ud de lacrimile de căință și pus în talerul dreptății, a cântărit mai mult. Acea lacrima a căinței. Toți plângem, cu și Sfântul Vasile cel Mare și Ioan gură de aur. În la acelea de blestema diavolului spun și lacrimi de desmierdări. Aceea este lacrimă de căință pornită din adâncul sufletului. Îmi pare rău. Cum mai fac câte o glumă câteodată? Nu să dăm în hilaric, Doamne ferește! Am găsit scris Că s-a căit Băsescu cât l-a mai înjurat lumea și nicăieri viața lui n-a suferit atâta o cară. Așa este. Dar mă mir de ce nu te sensibilizezi, să înțelegi odată. Dar problema lor nu ne interesează pe noi. Și cine colcă în așa ceva n-are decât să-și ia toate osanalele. Din totdeauna creștinismul l-a pe om în stofa și în piedestalul cuvenit. Acest lucru vedem cum ne-a croi și ne-a adus pe lume, pecetuiți peste tot, ca niște lungeri. Când încete pubertatea, deja ne schimbăm mentalitatea, fără numai că Dumnezeu este drept În ceea ce a spus, în ceea ce a promis și a și făcut totodată. Îți așteaptă doar hotărârea ca acest Tatăl zdrobit în suflet, mânat de acea neodihnă, a venit în fața Mântuitorului și cu lacrimi a spus, Doamne, ajută-ne crevinței mele, sau ca acel vameș care era plin de păcate, nu s-a dus fanfaron ca fariseu până la altar, nici măcar nu puteza să ridice ochii spre cer, fără numai cât de frumoasă este căința, cât de frumoasă este smerenia peste un om, dar acela care practică creștinismul cu adevărat. Întotdeauna, și puteți să verificați acest lucru, un creștin care practică creștinismul la cotele cât de cât minime de a trece clasa, acela e frumos. Acela radiază în jurul lui. Dar nu acela doar să mimezi o cruce, pupio o icoană și când ești în arena și... Îți zice unul ceva, ferească Dumnezeu ce la gura ta pe ori. Nu așa. Iubiți credincioși, acest copil în suferința lui, vindecat de Mântuitorul, cred că ne dă o lecție de viață. Oricine este pasibil de așa durere, fără numai să ne venim în firea minții noastre, a judecății acelea frumoase, plăcute. Am întâlnit oameni, nu numai eu, preia de întreagă de preoți în duhovnicie, Erau sus cocoțați în societate, dar erau stropiți în sufletul lor. Undeva pătimea pentru un copil sau cine știe ce și pentru pe furiști, tot la Dumnezeu venea. Haideți să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ajungem cu bine Sfânta în vie și de acolo, de la binevoie, înălțina sa să ne ajute în continuare să ajungem fiecare din noi la frumosul fruct al mântuirii. Lui Dumnezeu și Sfinților Lui să le dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.